wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakathibun wa unafiki wanawambia ndugu zao walio katika watu wa kitabu mkitolewa na sisi lazima tutatoka pamoja nanyi wala hatamtia yote kabisa dhidi yenu na mkipigwa vita lazima tutakusaidieni na Mwenyezi Mungu wanashuhudia kuwa hao hakika bila shaka ni waongo. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa in qutilu la yansuruna hum in nasaruhum la thumma la yunsarun. Pindi wakitolewa hawatatoka pamoja nao na wakipigwa vita hawatawasaidia. Na kama wakiwasaidia, basi watageuza migongo kisha hawatanusuriwa la antum ashadu rahbatan fi sudurihim minallah dhalika biannahum qaumun la yafqahun hakika nyinyi ni kitisho zaidi katika vifua vyao kuliko Mwenyezi Mungu اي ونكوا كوا لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر باثهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى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 كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم كما امثالوا واليوقع قبلهم هذي قريبون واليونجو اوووفو مambo yao nao watapata adhabo iliyo chungo kama methali sheitani اذ قال للانسان اكفر فلم ما كفر قال اني بريء منك انني اخاف الله رب العالمين ni kama mfano anapomwambia mtu ufuru na akikufuru humwambia mimi si pamoja nawe akika mimi naomgopa Mwenyezi Mungu Mola mlezi wa walimwengu wote fakana aqibtahuma annahuma finnari khalidain fiha wadhalik wa mwisho wa wote wawili hao ni kuingia motoni Wadomu humo daima na hiyo ndiyo jaza ya madhalim Allahu akbar Allahu akbar la ilaha ila Kazi yao ni kuakariria kauli ndugu zao wale katika watu wa kitabu nao hao banu Nadhir kuambia wallahi mkilazimisho lazimishwa Madina basi hapana shaka na sisi tutatoka pamoja nanyi wala hatutamtii katika jambo leno mtio yote dai madawamu na twindiki waislamu watakupigeni vita basi hapana shaka sisi tutakusaidieni na Mwenyezi Mungu wanashuhudia kuwa hakika wanafiki Hapana shaka ni waongo katika idhadi zao wanazozitoa. Wakitolewa mayahudi wanafiki hawatotoka pamoja nao. Na wakipigwa vita, hawatawanusuru. Napindii wakiwasaidia, basi hapana shaka watatoka mbio warudi kinyume nyume wala hawatawanusuru. Hakika enyo Islamu na kitisho zaidi katika vifua vya wanafiki na mayahudi kuliko wanavyomoga pa Mwenyezi Mungu. Hayo ni kwa sababu hakika wao ni watu wasiojua ukweli wa imani. mayahudi hawapigani vita nanyi kwa pamoja ila wawe katika miji iliyojengwa wangome au wajifiche nyuma ya kuta. Vita vyao baina ya wao kwa wao ni vikali. Utawadhani kuwa wameshikamana wote ni wamoja Kumbe hakika nyoyo zao zimafarikiana mbali mbali. ni wenye sifa hizo. Kwa sababu hao ni watu wasiozingatia nini mtakuwa mwisho wa mambo Mfano wabani nadhiri ni kama mfano wa waliokufuru kabla yao karibuni hao walionja hapa hapa duniani matokeo ya kafiri wao na kuvunja mapatano, na akhirah watapata adhabu ya uchungu mkali Mfano wa wanafiki kuwashawishi banu nadhiri wa wa Mwenyezi Mungu ni kama mfano wa shetani Bali vale, anapunguri mtu wa imani akamwambia kufuru na alipo kufuru akasema mimi ni bali nawe kwani mimi ninamhofu Mwenyezi Mungu Mola Mlezo wali mwingu wote ikawa basi ya Shetani na huyo alem zaini kuishia motoni wabaki humo milele na kudumu humo dawamu ni malipo ya kwaasi wakaikiuka njia haki